Eta ez zene bada, eh, osasunan ere, osasuna arruan ere, bere edaginen izan nintu. Eta eh, egiztuen bezala, eh, transgenikoak dira eta ez dira. Estatu bat duetan, eh, transgenikoak oso ergoa eh, egin eh, nantzen dira. Merkatuaren hainpat transgenikoa horre. Europan aldiz, eh, durekatuak horre. Eta zineatzen baliun baliak, akordioak, akordioak, likiko neu atea frasnelako guztiei lehenaz telebidetza zakanek geraes